Till Radio Escape Er frekvens rakt in i fantasin Jag som katar heter Danny Arling Och med mig har jag vår gemütliga spaägare Pavo Hemmingsson Jamen välkomna till mig här har jag alla möjliga behandlingar och, och ge er för att ni verkligen ska kunna slappna av och, och njuta av, av min värld. Jag har eh, ljumna blodbad, jag har eh, spänningskammare, ja, här är allt mycket roligt så jag, jag tror vi kommer att få en, en skön och avslappnande eh, liten spadag tillsammans här. Det låter ju spännande måste jag säga, lite okonventionellt men samtidigt det har varit stressigt så lite spa, lite avslappning, lite ja, komma på fötterna igen. Det hade ju inte varit helt fel mm. men om du försöker trycka in mig i en hjärnjungfru för att få akupunktur då, då tror jag att jag står över. Ja, det, den är faktiskt på lagning just nu så jag, jag kunde inte, även om jag hade velat. Så vi låter den vila. Jag har ett helt gäng med spikmattor istället vi kan leka med. Oj, vad jag fick en inre bild av att se dig rulla in mig i en spikmatta. Det, det hade varit något njutningsfullt för dig kan jag tro i vissa avsnitt. Ja, nu när du säger det så, det kanske är någonting vi borde prova faktiskt. Ja. Oj, oj, oj Det här blev mer terapeutiskt än vad jag kanske hade väntat mig Hust, hust, Hakel, Hakel Så vi, vi, vi, vi svänger direkt om och, och ser framåt För eh, det blir ett intressant avsnitt den här veckan vi, eh, vi har ju börjat stegra mot Halloween nu Vi har vår eh, trappa utav avsnitt som vi ska beta av För att ta oss närmare vår favorithögtid Och vi har en del intressanta filmer framför oss att titta på och jag ser fram emot det och dagens är en lite udda historia som vi har tagit del av. Det är kanske inte en klassisk skräckfilm eller thriller eller vad man nu vill kalla den men oj vad den, vad den kan framkalla rysningar. Mm, ja, Den är lite egen Måste jag säga Samtidigt som eh, ja, Filmen hämtar väldigt mycket Inspiration från eh, Filmhistorien eh, Jag tänker väldigt mycket På eh, de gamla Eurohorrorfilmerna Från eh, Italien när det begav sig Med eh, Dario Argento I spetsen Där var mycket sådana vibbar För min del Och eh, det kändes som den här rullen, det var, det var en uppdatering av det konceptet- och... Samtidigt som man, man behåller det stilistiska greppen, man behåller teman, man behåller eh, ungefär samma atmosfär och uppdaterar den till en modern miljö. Så eh, det finns eh, ett visst mått av eh, klassisk stil i den här filmen men det är ju som sagt eh, samtidigt ja, ett, ett väldigt säräget barn om man säger så. Samtidigt kunde jag tycka mig känna igen ett par element från filmer som Hammers skräckfilmer med gotiska miljöer och berg och liknande i bakgrunden. För det är ju den typen av plats vi är på. Det är slott eller borg, det är bergstoppar, det är kusligheter som händer på platser som vi... Kanske inte har helt koll på, vad är det här för ett ställe egentligen? Och även om de mörka korridorerna kanske har ersatts med sjukhussalar istället så... Det finns någonting där som bara får dig att krypa i skinnet. Nu, nu har jag aldrig varit särskilt förtjust i att gå till doktorn eller tandläkaren eller något sådant. Den typen av miljöer har en tendens att få håret att resa sig på mig, men... Ja, när man då ser en, en sån här historia där, där meningen är att man ska må bättre och så kanske det går åt andra hållet. Ja, det, det hjälper ju inte på de känslorna. Eh, nej, det kan man väl inte påstå. när Har man eh, skräck och sådant sen tidigare så, så blir det kanske inte bättre av en film som den här. Eh, så då, då borde man kanske hålla sig eh, därifrån. Men eh, samtidigt så... Är det en, en så stilfull och, och vacker upplevelse att mitt i allt det hemska så kan man ändå ta sig tid och liksom beundra det man får uppleva för det, det, det ser ju så, så mysigt ut på vis. Det är just inramningen av det hela så att det, det, det blir både, både gott och ont samtidigt och det tycker jag är lite fräsigt beror helt på vilka scener vi pratar om då, hust, hust, harkel, harkel men, mm. men ja, alltså det finns väldigt vackra miljöer här och man har hittat inspelningsplatser som har varit väldigt, ja, väldigt spännande på många sätt och vis och på det sättet så har det ju varit en njutningsfull upplevelse att se den här filmen. Mm. Men ja, det, det svajar fram och tillbaka där och det är ju meningen för det här är liksom Split, vi Splittviså förra gången en psykologisk film där man inte riktigt vet vad som är. Är på riktigt? Vad är falskt Vad är verklighet? Vad är fantasi? Och så länge man hålls i en sådan bubbla så börjar man ju ifrågasätta allt. Ja, men visst, det här, det här upplägget det är ju eh, lite så klassiskt deckarstuk över det hela. Man får eh, följa en eh, huvudperson och, och följa med... Eh, i takt med att han försöker upptäcka sanningen och börja tvivla på sig själv och bara fortsätter framåt trevande i mörkret tillsammans med oss där. och... Eh, ja, den sortens mysterium när det görs på ett bra sätt det, det triggar en verkligen att man, man verkligen engagerar sig i berättelsen för man, man vill finna orsaken till det här mysteriet vem är det som är skyldig vad är det som håller på att hända vart är vi på väg och om eh, sanningen döljs eh, någorlunda väl under filmens lopp så ja, blir det en, en nervkittlande upplevelse. Nervkittlande är faktiskt helt rätt uttryck för den här rullen. Och ja, jag kan väl säga som så att jag är inte imponerad i alla val man har gjort här. Men ändå tillräckligt många för att det skulle bli en, en intressant upplevelse att sitta och titta på. Och jag satt verkligen på nålar under hela den här speltiden. Och det... Det är precis vad jag hade väntat mig av en sån här rulle. Sen finns det många element i den här historien och i filmarbetet och i skuddespeleriet som, som går att diskutera. Var det här det, det bästa valet för det här? Var det där det bästa valet för det där? Och så vidare. Det, det är så mycket som går att dissekera och prata om här. Särskilt med, med tanke på att det är en ganska lång film också. Hur, hur håller den sig i förhållande till speltid och liknande. Men mm, det, det kommer nog att bli en, en intressant muntsbit att bita tag i. Även om vi får vara lite försiktiga med, med spoilers och liknande. Ja vi behöver väl inte ta och, och läsa boken från slutet i alla fall och, och berätta vart det hela är på väg men lite måste vi väl ändå ta upp och, och nysta i här men vi, vi lämnar de stora avslöjandena till, till den som tittar på filmen efteråt där så vi, vi lägger band på oss här Det finns en del att prata om som jag hade kunnat göra sig väl här för det, det, det finns lite frågetecken i det här mysteriumet men vi, vi låter det vara i alla fall så gott det går för vi vill ju faktiskt att, att folk ska kunna uppleva filmerna även om vi har suttit och pratat om det lite grann. Ja det värsta vi kan göra i en sån här situation det är ju att prata sönder filmen. Jag menar vi har gjort det vid vissa tillfällen därför att det har varit något riktigt skräp och vi vill, vi vill inte att våra lyssnare ska sitta och titta på det om de inte har ja, verkligen bestämt sig för att vi vill se hur illa det här är. Är det inte en, en fullständig katastrof, ja då vill vi ju inte förstöra handlingen, vi vill ju inte avslöja mysterier som är alldeles för viktiga för upplevelsen. Sen är det svårt att prata om någonting utan att prata om vissa saker och där är en, en väldigt, väldigt viktig balansgång som vi måste hitta. Men jag tror att det blev lite lättare att hitta den i den här filmen kontra Split förra veckan därför att... Det, det finns väldigt mycket här som, som svävar i det där limbut som jag nämnde tidigare. Vad är verklighet och vad är fantasi? Och så länge vi inte ger något distinkt svar på den frågan, ja då har vi nog ett, ett större utrymme att prata i alla fall. Mm, ja, exakt. Så man, man, man kan sväva ut i, i, i diverse ting i den här filmen och, och ja, åtminstone vädra dem och, och, och se lite grann vad det centrala teman ligger i den här filmen utan att den helt plockas sönder. Så ja, jag tror vi, vi har möjligheten att, att prata lite mer om, om den här rullen. Det är en sak som är säker. Ja, det är så sant som det är sagt, men innan vi pratar vidare om handlingen så är det väl hög tid att vi faktiskt avslöjar. Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på A Cure for Wellness från 2016 i regi av Gore Verbinski och med manus av Justin Heath. Och till skillnad från väldigt många av filmerna vi tittar på så utspelar ju inte den här sig i Amerika utan vi har gett oss av till Europa istället. Och även om vi gör ett litet gästspel i New York så, så är ju större delen av handlingen i Europa och det här är ju miljöer som lämpar sig så oerhört bra för något obehagligt. Mm, ja det är det definitivt och ja, mycket av den diskussionen tror jag nog vi sparar till just det, det visuella för det, det finns mycket att prata om rent visuellt i, i A Cure for Wellness här men ja vilka miljöer man har tagit sig ut från stan ut i naturen. Och, eh, det finns en, en frihet där, både i, i inramning av bilderna och berättarmässigt. Det är, man har fått luft under vingarna här genom att traska ut från det vanliga. Och eh, ja, även om man an, återvänder lite till det historiska i miljöerna så känns det ändå så, eh, så nytt och fräscht. Så ja, det tyckte jag var mycket välkommet. Och faktum är att det finns väldigt mycket i den här filmen som känns väldigt frävt. Visst, den har många traditioner i ryggen. Den har många element som den har tagit från andra kultklassiker på många sätt och vis. Men det är ändå någonting här som känns förhållandevis unikt- och i dagens filmklimat med reboots och omboots och nya versioner på gamla grejer och så vidare och så vidare så, så är det ovanligt med någonting som sticker ut på det här sättet. Sen var den väl inte jättevälkommen hos publiken för jag tror inte den gjorde jättebra ifrån sig när det gäller biointäkter och liknande men det, det känns faktiskt synd för jag tycker nog att den här förtjänade lite mer uppmärksamhet än vad den faktiskt fick. Ja, om vi ser till vår del av världen så har det ju inte funnits någon marknadsföringsbudget överhuvudtaget för A Cure for Wellness faktiskt. Så där har de verkligen lagt band på sig och de har inte satsat på att göra folk medvetna om att den här filmen finns överhuvudtaget. Och det är i och för sig ganska så förklarligt för vi har en ganska så udda film här som kanske inte är något som faller gemene i smaken så man valde att, att lägga den här filmen lite åt sidan så att den, den fick hitta sin publik mer på egen hand och ja, det kan vara lite synd och skam men samtidigt för mig i alla fall så är det alltid roligt att upptäcka en sån film som man inte har hört talas om tidigare och som man får en, en härlig filmupplevelse av. Jag tycker det känns mycket mer speciellt. Det gör det ju naturligtvis och sådana här små, vad ska vi kalla det för, kultfavoriter eller som får sina egna små kulter kring sig. Det är ju spännande och intressant naturligtvis, men det är ju också en fråga om ekonomi. En, en film ska ju helst kunna spela in de pengarna den har lagt ut på att produceras och om ett bolag nu vågar göra någonting som är lite mer annorlunda och unikt så ska de ju helst inte gå i konkurs på grund av det utan man vill ju att de ska finnas kvar och fortsätta att experimentera. Så där kan ju marknaden vara väldigt grym på så sätt att stora popcornrullar som, som inte gör något nytt alls utan bara är rena upprepningar av saker vi redan har sett. De tjänar in hundratals miljoner medan de, de lite mer unika filmerna, de, de spelar nästan inte in någonting alls. Ja, det är, det är lite synd och skam och eh, man kunde göra betydligt mer för att få ut eh, A Cure for Wellness till folket. Man har ju ändå Gore Verbinski i registolen här som har fått mycket beröm för filmer som Pirates of the Caribbean eller den amerikanska remaken of The Ring. Så han har ju visat vad han kan, att han har en väldigt visuell flärd och han... –är hyfsat bra på att få riktigt bra flyt i sina berättelser också. Och det är någonting som borde göra folk mer uppmärksamma på en film som den här. Men ja temat för filmen, upplägget för filmen, genomförandet av filmen– –det är... Det skaver alldeles för mycket för många tror jag, så ja, det, det vågades inte ta steget ut, det, det finns inte någonting som rättfärdigar att, att satsa massvis med pengar på att få ut den här filmen när man ser vad det är för rullar som egentligen går hem hos folk just nu i det rådande klimatet, så det, det var nog vist att hålla budgeten för den här rullen så låg som möjligt och marknadsföringen ja, absolut så låg som möjligt och, och få ut den i alla fall. För det finns en, en publik där, det finns folk som suktar efter den men den publiken är inte så pass eh, vidsträckt att eh, man kan garantera att eh, man får hem... Pengarna igen, mm. oavsett hur mycket man, man satsar. Om jag tillåts att vara lite cynisk en stund, så får jag känslan av att en stor del av publiken som går på bio eller hyr film, eller vad det än må vara. De, de förväntar sig vissa saker och om de inte ser skådespelare de redan känner eller element de redan känner igen som nu actionsekvenser eller explosioner eller liknande då blir man jätteskeptisk, man håller hårt i plånboken och tänker nej det där tänker jag inte spendera pengar på. Och det, det är synd, för den inställningen saboterar mer än vad man kanske tror. Man, man kanske skulle struntat i den där 400-kopian utav en film man redan har sett och provat någonting nytt. Problemet är att jag, jag är ju själv en del av den massan. Jag gillar ju mainstream film. Jag gillar ju de stora, häftiga actionrullarna och popcornrullar och Hollywoods... Eh, Ja, mer spektakulära filmer och det gör ju att jag jag dras ju inte till den här typen av film egentligen men, men lyckligtvis har ju jag dig att, eh, att peta lite på mig ibland och säga du, du, du borde nog ta och titta på den här, det här kan nog bli en, en intressant upplevelse och nio gånger av tio måste jag säga att du har helt rätt. Det är kanske inte 100% en film jag njuter utav rakt igenom, men jag, jag känner mig faktiskt berikad efteråt. Ja det är skönt att höra och det är, det är skönt att, att få sådana upplevelser och att känna att det här har jag inte sett för. vad häftigt, det, oh, det där greppet, och vad härligt de har genomfört den scenen och liksom få sådana små kickar på det viset, det är... Det som jag mycket av filmtittandet för, för min del, så det är därför jag, jag fortsätter att, att gräva runt i, i skuggorna efter strålkastarljuset för mainstreamfilmerna. Och ja, det är ofta man, man stöter på ren skit rent ut sagt, men lite då och då så, så hittar man ju lite guldkorn som känner att ja, det är trots allt värt att fortsätta leta ändå. Det är det sannoliken och jag kan väl säga så långt redan nu att det här var en intressant upplevelse och en utav de där nio av tio som jag nämnde. Men om den var till mitt tycke till hundra eller ej, det återstår ju att se. Men innan vi kommer så långt så är det väl hög tid att ta en närmare titt på en, vad handlar egentligen A Cure for Wellness? Om. Jo, Lockhart är en hungrig säljare på väg uppåt på karriärstegen. Företaget han arbetar för håller emellertid på att undersökas av Finansverket för misstänkta oegentligheter som Lockhart är skyldig till. Bolaget behöver deras verkställande direktör Pembroke på plats, men han är på ett spa i Schweiz och har inga planer på att komma tillbaka. I ett brev från Pembroke förkastar han sitt forna liv för nu har han funnit sanningen och ämnar att bli en bättre människa. Hela ledningen menar att brevet bara kan tolkas som att Pembroke har drabbats av en mental kollaps. Om Lockhart tar och åker till Schweiz och hämtar tillbaka direktören kan Pembroke ensam ställas till svars för bolagets olagliga affärer. Det kan Lockhart inte säga nej till och han beger sig genast till fästningen på Bergstoppen där det exklusiva spat är beläget. På vägen dit får han höra att ingen som någonsin checkat in där har velat åka därifrån och... Detta visar sig vara ett faktum. Väl på plats är det endast Lockhart som verkar vilja återvända till världen utanför den medeltida borgen men att lämna detta hälsocenter visar sig vara mycket lättare sagt än gjort. Och det är runt mysterierna kring det här sparet som filmen mer eller mindre cirklar. Det är klart vi har ett gäng rollfigurer som interagerar med varandra och som driver handlingen framåt. Men det är den mystiska andan runt det här stället som är, som är kärnan i berättelsen. V vad är det här för ställe? Vad har hänt här? Vad var det som hände för länge sedan som påverkar nutiden? Det finns mycket, mycket, mycket som man kan sjunka in i. Och jag måste säga att manuset här är faktiskt riktigt, riktigt bra. Jag, jag uppskattar dialogen, jag uppskattar upplägget, jag uppskattar en stor del av historiens upptrappning. Om det är någonting med manuset ja, jag måste kritisera utan att spoliera för mycket- det är väl att historien med cirka 15 minuter kvar gör en, ja, ett udda val- och blir väldigt fyrkantig där den har kanske varit lite mer förvirrande och luftig och mystisk fram till dess. Den blir, ja, nästan lite lördagsmorgonstecknad film- <laughs> ja, det, det skulle man kunna säga. Det är en väldans tempoväxling som, som sker eh, mot slutet. Och ja, det, det sabbar ju mycket av, av atmosfären på flera sätt. Just för att eh, flytet som man har haft eh, tidigare bara försvinner och får ett helt annat eh, tempo och en helt annan atmosfär. Och dessutom så... Ja, innan det här sätter igång så har den som har varit någorlunda uppmärksam fått reda på. I stort sett allting, eller rättare sagt allting utan eh, direkta frågetecken. Man har fått ledtrådar som man kan pussla ihop och säga okej okay, så här är det, det här har hänt och det här är på gång att hända. Men sedan så känns det som filmen vill verkligen eh, hamra in budskapet här och, och riktigt förklara eh, vad det är som händer och det gör man med en så övertydlig och överdriven avslutningssekvens som jag inte är så väldigt förtjust i måste jag säga. Det är svårt att förstå varför de gick den vägen. Det, det, det känns bara fel på många sätt och vis. Det, visst, det finns ett par härliga scener i, i slutsekvensen men Ja, Kill Your Darlings heter det. så det, Man måste kunna rättfärdiga att behålla det i det färdiga resultatet också. Och A Cure for Wellness är lång, det är den. Och det här slutet, det, det drog bara ut speltiden utan att, att tillföra något egentligt nytt för min del så... Där känns det som de här eh, småfräsiga scenerna, de kunde jag gärna varit utan för att få ett mer givande slut på den här filmen. Vet du vad, jag håller med dig till stor del just därför att eh, det är en väldigt lång film, den är nästan två och en halv timme lång och... Den står och stampar på vissa ställen av naturliga skäl för man har lagt upp handlingen på det sättet och man vill kunna bygga upp stämning och liknande. Men i och med att den redan är så lång och man pressar den framåt en extra 15 minuter för att man vill ha det här lite mer klassiska Hollywood-slutet med actionsekvenser och sammandrabbningar och liknande. Och det gör ju att det... Det tappar ju lite den stämningen som har byggts upp. Vad jag kan uppskatta är att man försöker förklara vissa saker som har legat och varit lite mer luddiga och luftiga och man har inte uttryckligen sagt att det är på det sättet eller på det sättet. Man har antytt men antydningarna kan tolkas på olika sätt och så vidare. Och då är det helt klart en fråga om vilken typ av historia uppskattar man. Gillar man att inte få hundraprocentiga svar där man själv får sitta och fundera eller vill man ha det förklarat på slutet att så här var det, det här är vad som faktiskt hände, det här är sanningen, punkt. Och, mm. Normalt sett brukar jag ju dras åt det sistnämnda. Jag gillar när det finns ett definitivt slut på en historia. Sen betyder inte det att jag inte kan uppskatta de som är lite, lite luddigare. Det, det beror helt på hur man lägger upp historien. Jag hade nog hellre sett att man, att man var lite mer definitiv med några utav luddigheterna i resten av filmen. Så hade jag också varit nöjd med ett, med ett halvt förklarat slut. Det, det, det behöver inte vara fullt så som det är här. För det, det, det blir nästan för mycket. Ja, det blir definitivt för mycket om man frågar mig. Men ja, samtidigt så är det... Ja, ja, ja, ja, ja, jag är beredd att godta det jag får ändå. Eh, för eh, det, det var ändå någonting oväntat, får jag väl ändå säga, att, att ha den grova svängen som man ändå gör i, i slutet och nästan, ja, utan att avslöja för mycket, göra lite grann av en From Dusk Till Dawn eh, när man helt ändrar schanger eh, i, i slutsekvensen och... Det var någonting som, som chockade mig. Jag hade ingen aning om vad som komma skulle. så eh, det, var, det var en speciell känsla. Jag, var, jag är inte överförtjust över eh, av hur de har strukturerat slutet. Men eh, det, det var ändå någonting som ändå gav mig ett visst mått av tillfredsställelse för... Eh, de, de tog verkligen det här till en extrem nivå och efter att ha varit så lågmäld och lite trevande i berättande tidigare så att det slog en ju som ett slag i ansiktet rent utav. Det gjorde det ju verkligen och det finns element där som jag verkligen uppskattar men som sagt två och en halv timme det är väldigt långt för en film och om man ska orka sitta den tiden då måste det verkligen hålla en hela tiden och... Jag kan väl tycka att A Cure for Wellness, den, den tappar en lite här och där. Den har gjort val som, som gör det väldigt lätt för en tittare att glida ur filmen. Och det är ju inte bra, man ska ju helst hållas, hållas djupt kvar i illusionen som har byggts upp. Men eh, det, det blir kanske en, en personlig sak där, beroende på tittaren specifikt om den kan hålla sig kvar eller om den blir... Frustrerad och trött på att det är luddigt och oförklarat och så vidare. Men är man uppmärksam även i sådana scener så finns det oftast små detaljer att fästa ögonen på. Små antydningar, små ledtrådar och mycket annat. Och mm. ja, jag, jag kan ju inte säga annat än att den är väl skriven och välplanerad. Sen tror jag nog att den hade mått bra av att bantas ner en 15-20 minuter men... Sen är det också svårt att säga vilka scener är det man ska klippa bort. Ja, det är ju faktiskt sant för det finns ju inga rent av onödiga scener fullt ut fram till slutet i alla fall. Även om de är väldigt utdragna och skulle kunna göras om för att... Jag kanske snabbar på händelseförloppet något så... Ja, är det nog ingenting jag direkt skulle vilja ta bort. Jag tycker att det stora problemet är väl ett av Lockhards flyktförsök när han beger sig ner till den lilla byn nedanför berget där Spate är beläget för att fortsätta sin efterforskning och finna ledtrådar. Där tycker jag det sackar en hel del för det där berättas det inte så väldigt mycket under tiden som han är där men det som berättas det är ändå väldigt viktigt och han kunde inte riktigt få tag på den informationen på något annat sätt men en hel omstrukturering av den sekvensen och nedbantning av det vi faktiskt får se skulle göra en stor nytta och Ja, lite av samma sak gäller i, i flera scener i den här filmen dessvärre men ja, man, man får ha en, en dos på tålamod men ja, det, det är ändå lätt att, att sjunka in i berättelsen skulle jag säga för det är så mycket som berättas är sån mystik kring alltihopa att Janis liksom han satt med, med uppspärrade ögon hela tiden och, och försökte och inte blinka, jag kunde missa någonting för det fanns ju ledtrådar och visuell symbolik överallt. Det, det var hela tiden bedårande miljöer och allting som eh, bakades samman och, och kastades mot mig. Det, det var jag intresserad av för det, det fanns så mycket att njuta av genom hela filmen. Så ja, det, det fanns eh, ändå trots det, det lite knaggliga tempot emellanåt mycket uppskattat här. Ja personligen kan jag känna att jag ramlar ur den ett par gånger men jag vet inte hur mycket det beror på mig och hur mycket det beror på filmen men, men det hände i alla fall. Jag, jag lyckades ju klättra tillbaka in i den just därför att det hände spännande saker och man blev engagerad ändå men mm, som sagt det beror nog mycket på person till person. Jag kan ju inte säga att jag, att jag tyckte att eh, huvudrollen här var särskilt sympatisk För han är ju en ganska egoistisk liten herre ändå Han gör ju inte någonting under den här historien bara för att han är en, en god person Utan han har ju en hel del eh, ja, saker att vinna på att få igenom sina saker Att komma därifrån och ha sin chef med sig och så vidare Det, det är inte bara utav ett gott hjärta som han är där. Och det gör ju lockhat till en, till en väldigt speciell sorts rollfigur. Han är inte den här äh, hjälten som vi traditionellt vill följa med. Samtidigt så har han en, en del drag i sig som, som man nog ändå kan känna igen sig i. Vare sig man vill erkänna det eller ej. För vi har väl alla varit lite egoistiska, lite självcentrerade- och rädda naturligtvis för när saker börjar gå fel så märker man ju att han blir väldigt orolig även om han försöker hålla sin, sin kalla attityd kvar. Han är, inte, han är ju inte orolig lockhart om vi säger så. Nej, han är ju en, en, en felande person eh, nästan helt och hållet. Han, han åker dit enbart för att rädda sitt eget skinn och istället kasta eh, Pembroke till, till vargarna och eh, fly undan på det viset. Så han är ju inte den scouten som offrar allt för att rädda andra direkt utan här är det bara självisk attityd som gäller så att det är en lite speciell person att ha som huvudperson som vi ska följa och lära känna världen av, genom och lösa mysteriet tillsammans med men eh, trots alla hans många dåliga egenskaper så, så finns det ju ett frö av godhet även i Lockhart och eh, det ägnar man inte så mycket tid med men... Man märker det ändå att det sipprar fram till ytan när han börjar interagera med, med människorna på spat här att nej, det, det, det, det är en god kille där, han har bara bejakat sina sämre sidor men mig, här, här finns det någon som kan vilja göra något rätt för en gångs skull och det, det gör honom till en intressant rollfigur tycker jag och det var faktiskt riktigt spännande att få lösa det här mysteriet tillsammans med Lockhart. Det är ju sant och det håller jag med om. Alltså, han är ju intressant på många sätt och vis och han har ju egenskaper som, som börjar komma fram under historiens lopp när han, när han måste släppa sin ursprungliga persona och ha mer en överlevares... Men det är ju inte en smärtfri resa han går igenom, verkligen inte och då pratar vi både psykiskt och fysiskt. Och därför så måste jag ju säga att Dane Dehan som spelar den här rollen gör ett, ett riktigt bra jobb. Jag menar, jag kan inte säga att jag har sett honom i särskilt mycket, men efter att ha sett honom i den här filmen så är jag ju definitivt öppen för att, för att se det här i andra filmer. Han var tillräckligt sympatisk och tillräckligt intressant för att jag skulle känna, mm, ja men det här, en, det här är nog en kille att följa faktiskt. Ja, det, han är väldigt speciell eh, måste jag säga och han eh, tycker passar bra in i rollen här. Han eh, ser verkligen ut och agerar som eh, en sån här snorvalp som eh, man kan tänka sig men eh, ändå så, så finns det mycket mänsklighet där bakom ytan som han låter komma fram lite pö om pö här men, och det det gör han också väldigt effektiv, den här rollfiguren. Och det han har eh, faktiskt en hel del att göra i den här filmen. Ja, han är ju vår, vår följeslagare i, i stort sett varenda scen här. Så eh, han har. Mycket att uppleva, både lite trevligare och mycket otrevligare saker och han får ju visa sin, sin spännvidd här som skådespelare och ja, det tycker jag han lyckas riktigt bra med. Ja, han går ju från kaxig, övermodig och intelligent till skräckslagen och livred och hysterisk i många fall också. Så där är, ju, där är ju många steg som man måste gå och många spektrum som man måste gå igenom och det är, Ja, det är faktiskt imponerande gjort. Jag köper honom i alla rollerna, även om jag kanske kan reta mig lite på när han äm, försöker vara extra kaxig eller överlägsen. För okay. det, det, det känns som en liten chihuahua som står och bjebbar, om vi säger så. Men det är ju som de har valt. Det är ju meningen att han ska, han ska hävda sig mot någonting som är mycket större och äh, det går inte bra, så han måste... Mm, jag måste hitta andra vägar och det lyckas det han att faktiskt, ja, prestera här. Jag, jag, jag vill säga att han är en, en stor del av det som gör den här filmen bra. Ja, det, filmen bärs ju verkligen på hans axlar här och mycket, mycket vilar ju på just det de Han och ja, jag tycker inte han, han sviker för fem öre här så trots att han är lite mer oerfaren så lyckas han bära upp en så pass komplex film som det här och, och ja, det tycker jag verkligen han ska ha en eh, lås för. Men han är ju inte ensam att bära upp den här filmen, för vi har ju faktiskt föreståndaren på det här spat, Dr Heinrich Wolmer som är en, en väldigt dominerande herre. Jag menar, han, han framställer sig väldigt mysig och artig och trevlig, men det känns ändå att här har vi en kam med mycket makt, mycket inflytande och någon som du inte kan ställa dig upp mot. Och... Det är en väldigt konstig situation egentligen, vi har föreståndaren på ett spa som ska vara snäll, trevlig och där är en massa rika och inflytelserika personer runt omkring och han är motståndaren, ja. Sagt med citattecken då runt. Det, det är någonting här som inte riktigt stämmer. Och han har en del eh, ja, skelett i garderoben kan man väl säga. Men mm. det är svårt att säga vad det är han har gjort. Och vad det är för mysterium som han har eh, nystat in sparet i. Men, men ja, jag vill definitivt säga att Dr. Wallmer här är, är den andra halvan av helheten som får den här filmen att fungera. Ja, det är så sant. Sekunden då man möter Vollmer för första gången så vet man att något inte står riktigt rätt till med honom. och eh, Han verkar ju ändå vara så trevlig och sympatisk och så utåt men ja, det, det är någonting som är galet med den här karn och eh, det är det som grabbar ens in intresse. För för Volmer och man vill se vad är det han håller på med här egentligen. Och det, det gör honom väldigt intressant. Och ja, på det viset så är det ju Lockharts raka motsats. Att här har vi ju en, en helyllig kille på, på utsidan som kanske inte är så väldans hel om man skalar bort det yttersta lagren. Utan det där kan det vila en, en riktig demon om man det inte vill säga eh, bättre. Ja, utan att säga för mycket då, hust, hust, harkel, harkel. Men, men man känner hans närvaro. Var lockhart en går så finns Volmer där i någon form. Och det kan vara i hans, i hans egna fysiska gestalt, det kan vara i alla hans anställda eller bara den här kusliga miljön som det här spat får ibland för... Det är inte alla korridorerna som känns sådär myspysiga äh, där alla rika går kring sina morgontofflor och morgonrockar utan äh, det finns ju kusliga områden här som äh, Lockhart ramlar in i hust hust harkel harkel och äh, det bidrar ju med så mycket till den här filmen och jag måste säga att äh, Jason Isaacs som spelar Dr. Volmer, alltså vilken prestation de, de här två herrarna De är i perfekt balans Med varandra De är perfekta motståndare Även om det är fel uttryck Att använda i sammanhanget Så är det nog det bästa jag kan använda För att, att visa att de är, de är Två olika personer På två olika sidor Utav en situation Och för att helheten ska fungera Måste de vara väl balanserade Mm och det har de ju faktiskt lyckats att få till en så bra balans mellan de här båda kombatanterna. Det är lite två polariserade karaktärer här som är varandras motsats i varenda aspekt nästan. Och gnistorna som flyger de emellan, den, det går nästan att ta på här. Ja, här har man verkligen fått till en, en bra spänning mellan antagonist och protagonist i A Cure for Wellness och det är, det är den spänningen den Påtagliga elektriciteten som, som flödar mellan eh, dessa motpolerna som, som verkligen ger energi åt filmen. Så ja, jag måste säga att eh, här har man rollbesatt på bästa möjliga sätt. Det har man sannoliken och det råder ju inget tvivel om att de här båda kommer att äm, ha sina konfrontationer under hela historien. Hur de konfrontationerna ser ut och vad de leder till kan vi ju naturligtvis inte säga men äh, det, det finns en spänning där de försöker övervinna varandra i... Äh, i både kraft men mest i psykologi måste jag säga. Och där är både det Han och Isaacs riktigt, riktigt bra. Någon som också är riktigt bra måste jag säga det är ju Hanna som är är det en mystisk tjej som går omkring på det här sparet. Som verkar ha varit där väldigt länge men hon vet väldigt lite. Hon är väldigt ung och naiv i sitt sinne och... Bara det gör henne ju väldigt kuslig. Det, det känns nästan som det där klassiska slottspöket som eh, oh. irrar runt på slottet och eh, hjälten ser men inte riktigt vet vad han ska göra med eller hur han ska kommunicera med. Och det gör ju att det, det finns något klassiskt där samtidigt som det finns något oroväckande modernt. Ja, ja, det är väldigt spännande. Jag fick också den här våldnad känslan direkt för lilla Hanna. Hon hör ju inte hemma här. Det, är, det känns verkligen så. Det här är ju ett spa för eliten, för de gamla överrika människorna som har råd att vara. Och sen så helt plötsligt är... I härna där också. Går omkring och verkar vara allmänt vilsen. Vet inte vad hon ska ta sig till. Känner knappt till världen utanför. Hon har varit där i så många år. Och ja det... Det känns bara så fel. Bara hennes blotta närvaro är någonting som kan ge en obehag. För eh, den här späda lilla tjejen, hon, hon borde vara i en trygg, skön miljö. Och ja, nu så känns det bara som att ja, det, det här kommer att resultera i något riktigt hemskt om man bara börjar... Eh, spjärna sig för det man kommer att få uppleva senare här känns det som här har vi katalysatorn som kommer att släppa lös hela helvetet till slut och <laughs> Anna, hon är ja, en riktigt härlig tjej, hon verkar inte förstå så mycket om vad som för sig går runt omkring henne och hon verkar vara väldigt förtegen om vissa andra så mystiken tätnar ju mer vi får träffa den här tjejen också och Lockhart blir ju riktigt intresserad och får reda på vad härna har här att göra för han känner precis liksom vi och ja, hans, hans godare sidor får ett eh, bättre utlopp så snart han träffar Hanna för här eh, har han en, en person som han, han faktiskt skulle vilja rädda och göra något gott för. Och, och faktiskt beskydda från det onda han är övertygad om finns på det här spot och där tar ju filmen ja, ny fart när eh, härna introduceras och man får ännu mer hjälp på traven och ännu mer spänning, mystik och tvivel om vad som för sig går, så här spär det verkligen på så det förslår, och, och Mia Goth i den här rollen, hon Ja, hon hon spikar också den här eh, naiva attityden, det här eh, ungdomliga, oförstående men ändå nyfikna som, som finns i henne det, det gestaltar Mia så väldigt bra. Så jag, ja, jag blev väldigt nöjd över den här rollpersonen också, verkligen. Ja Mia Goth gör ju verkligen en, en riktigt bra insats här och skådespelar helt fantastiskt. Och vad jag gillar extra mycket i dynamiken mellan henne och Lockhart måste jag säga att hon, hon är inte ett omedelbart kärleksintresse. För det är annars vart såna här filmer brukar gå att uh, hjälten eller huvudrollen ser en tjej och henne vill han uh, lära känna närmare, gärna sexuellt. Och liknande, men det, det känns nästan som att Lockhart ser henne som, som en, en tjej han bara vill beskydda, och en del av det beskyddandet det är ju att se till att inga andra ja, rovdjur kommer över henne, så, mm. så det är nästan lite lite storebrors känsla över hans relation till henne och det är väldigt fint sen vet vi ju inte hur det kommer att utvecklas med tiden hust hust harkel harkel men det börjar inte på ett så kallat smutsigt ställe utan det börjar väldigt rent naivt, platoniskt och omtänksamt och jag blev förvånad över att det, det gick den vägen för eh, annars är det ju typiskt att gå den andra så jag, jag applåderar när man vågar göra något sånt här annorlunda. Ja verkligen, de har sannoliken etablerat en, en relation som har noll sexuell spänning här. Det, det finns inte ens på kartan för de här båda utan det, det, det är bara... Att, att de får en, en viss samhörighet om emellan. Att de har någonting att, att prata om. De, de får en, en vapenbroder så att säga. För Hanna verkar inte riktigt trivas på platsen här i alla fall. Men hon ska ju ändå vara här. Det är bestämt så. Men varför det, det förstår knappt Hanna. Och speciellt inte Lockhart heller. Så ja, det, det blir en... En ganska så eh, stark vänskap de emellan och eh, det blir mer och mer fråga om att det är, det är de två mot världen. De enas och, och försöker stärka varandra för att eh, det, det ska komma någonting gott ur den här situationen. Ja, det finns en samhörighet som är väldigt vacker och utan att säga för mycket så, så smitar de ju ifrån det här slottet vid ett tillfälle och tar sig till den lilla byn nere vid bergets kant och, och går till den lokala pubben och bara hur de pratar om saker och ting där, jag tycker att det, det är så det är så fint och oskyldigt samtidigt som det är uppenbart att Lockhart vet att ja, jo men det här det här har den här effekten och det här leder till ditt och datt och så vidare. Men för, för henne är det någonting helt nytt. Hon har inte sett något liknande för det, det finns ju inte uppe på spat. Men mm, man, man ser direkt att det, det finns en värld som hon är väldigt främmande för. Och världen i sig kanske tycker att hon är lite främmande också. Host, host, Herkel, Herkel. Men... Mm, det, det finns många fina scener samtidigt som det finns många obehagliga men oavsett om det är fint eller obehagligt så finns det en, en essens där, ett samförstånd och de två emellan som också gör att den här filmen hålls upp. Och mm, det blir ju ett sekundärt mål för den här historien att Lockhart ska hjälpa Hanna hur, hur bra nu det kommer att gå. Ja det verkar inte vara mycket som går Lockhards väg när han väl anlänt på spat men ja, han vägrar att ge upp helt enkelt och ja den här tjurskalligheten det kan leda både till gott och till ont också så ja det, det är precis vad som helst kan hända egentligen. Sannoliken ja och mitt råd är att eh, bita ihop försiktigt med tänderna och kanske inte skriva på vilka papper som helst hus, host, host harkel harkel. Men ja vi kan nog inte prata om så många mer rollfigurer än de här tre där för det skulle spoilera för mycket eller så har det inte så mycket betydelse egentligen. Det, det, är, det är en avvägning vi gör att bara prata om de här så vi går vidare till det visuella istället och vilken visuell film det här är. Alltså gösses vilket kamerarbete som har använts. Det är, det är mycket som känns klassiskt visst absolut men samtidigt slänger man in ja, scener och vyor och kameravinklar och allt möjligt annat som känns väldigt fräscht och spännande som gör att filmen känns annorlunda på ett väldigt positivt sätt och det hjälper också att ähm, att bygga upp stämningen, inte bara i äh, det här sparet utan hela vägen dit också Ja men sannoliken från första bildrutan så äh, börjar man få upp ögonen för Cure for Wellness här, bara i kompositionen av de första äh, scenerna vi får se här så känner mig att det här är någonting helt annorlunda och sedan bara spärs på och på det är extremt stiliserat varenda bildryta här det är välkomponerat det är som du säger bra kamerarbete man har hittat fräsiga vinklar, man har en fenomenal ljussättning allting jobbar till filmens fördel för det visuella det är en så extremt stor del av den här filmen. Det är så mycket som berättas med hjälp av bilderna vi får se. Stämningen etableras mycket med bilderna och hur vi presenteras för världen omkring oss- det finns mycket fokus på små detaljer som man kanske kan missa men som om man tittar noga kan vara en intrikat del av det här mysteriet. Så eh, det har man verkligen bemörat sig med att, att lägga in i den här filmen och eh, ja det är... Oh, det, det, är, det är svårt att hitta rätt lovord för, för det visuella här. För det är, det är riktigt, riktigt snyggt. Man har tänkt till på eh, varenda detalj här. Det, det känns eh, nästan för eh, intrikat i, i kameraarbetet. För överdrivet kanske. Men samtidigt, det är... Där man hittar den här speciella känslan som A Cure for Wellness behöver. Att det är O oh, så vackert men det är nästan för vackert det är någonting som nästan är fel med det här för det ser för perfekt ut och eh, där börjar man nästan så frö av misstro hos tittaren och tänker nej vad är det nu det här det är, det är så sagolikt men någonting känns bara fel. Jag skulle vilja säga att kamerarbetet hjälper till att skapa en drömsk stämning kring Acure for Wellness. Mm. Och det hjälper till att bygga den här känslan av att är det här på riktigt? Hur mycket är verklighet? Hur mycket är hallucinationer? För Lockhart får ju väldigt ofta en känsla av att, att någonting är fel. Han, han kan inte riktigt lita på sitt minne. Hände det där? Hände någonting helt annat? Är sanningen någonstans mitt emellan? Och, och han, han tappar nästan förståndet här och där. Och Ett bra kamerarbete och stilistiska miljöer hjälper ju till att att bygga på den känslan, och det gör ju A Cure for Wellness riktigt, riktigt bra. Man kan börja ifrågasätta redan från början hur mycket som är sanning och hur mycket som är falskt. Och var filmen kommer att sluta någonstans. Så där har jag inget problem med att man är väldigt stilistisk. Och man nästan har en, en abstrakt syn på vad som ska vara och inte vara. Det, det, det är väldigt vackert kan jag tycka. Sen kan jag förstå om alla kanske inte uppskattar det här kamerarbetet eller den här uh, inramningen av miljö och liknande. Att det är för konstnärligt eller vad man ska kalla det. För uh, ovanligt. Och det är ju en avvägning man måste göra naturligtvis. Jag tyckte att det var väldigt välkommet att det inte var alldeles för förutsägbart för... Film idag är väldigt förutsägbar. Vi har sett det förut, kameravinklarna, historierna, allting. Och när det då kommer en film som är... Är väldigt ovanlig på alla fronter, då, då blir det ju en, en nästan lite olustig känsla bara det att titta på den. Och jag välkomnade varenda bildruta här. Den är lång ja, men den är inte tråkig att titta på. Så även om man kan kanske tröttnar här och där och ramlar ur historien så är den ju förbaskat vacker att titta på. Mm. Ja, det, där är det, som sagt det är en sån styrka, alltså sättet som de har visualiserat den här filmen, det är den, den stora behållningen här utan tvekan och eh, man kan bara, ja, bara förlora sig i, i det, det bedårande man, man får uppleva här och det hemska som ändå är vackert, och det vackra som ändå är lite hemskt. Och ja, det, det, det är mycket, mycket spännande här. Och, eh, det var en hel del av det visuella som fick mig i alla fall att börja gå igång på Dario Argento-tankarna och, och hans filmer som också har en tendens att vara eh, väldigt stiliserade. Jag fick eh, kopplingar hela tiden till Suspiria eh, med jämna mellanrum och eh, där finns en viss likhet med Cure for Wellness och, och Suspiria. Båda är ju eh, mysterier på platser som har kanske ett mörkt förflutet och man försöker nysta ut vad som pågår där. Eh, men där eh, Argento har en mer, vad ska man säga, skitig estetik om man tillåter det uttrycket så har ju Verbinski tagit och... Och sanerat bildspråket lite grann. Och det är passande i, i ett kliniskt rent spa. <laughs> eh, och, och verkligen rensat upp bilderna och gjort dem eh, mer drömska och vackra. Men, och samtidigt fått dem eh, lika... Eh, Mardröms, som eh, Argentos eh, lite mer klassiskt dystra bildspråk och eh, färgbearbetning Så eh, ja, det, där tyckte jag det. Eh, var en riktig härlig upplevelse bara där och sen jag fortsatte i Suspiria länkarna med, med musikaliska teman som, som fanns där också och ja, det, det kändes nästan som eh, Verbinski försökte kanalisera just den filmen och, <laughs> och uppdatera den men samtidigt göra den till, till något eget och ja, det, det, det lyckades han med eh, till fullo om man frågar mig Ja, musiken är ju väldigt viktig här också. Det råder du ju inget tvivel om. Den hjälper till att bygga stämningen. Och någonting jag lär märke till när det gäller det visuella, det är att väldigt mycket här känns väldigt blankt. Och det är nog någonting de har gjort med flit, för allting ser lite småfuktigt ut, som att det är hög luftfuktighet i luften. Och med tanke på att vatten är ett väldigt relevant tema för den här historien så kändes det också ganska logiskt. Hela stället dryper ut av vatten på olika sätt och vis. Man nästan blev lite småfuktig när man satt och tittade på den, men jag vet jag vet inte om det var sympati eller svettningar utav nervositet, det, det får vara upp till var och en. Men ja, trots att jag har klagat på längden och kan tycka att den borde ha klippts ner lite grann den är väl balanserad och den är väl klippt. De här snygga inramningarna och snygga fotorna och snygga skärmdjupen de balanseras upp med en väldigt bra klippning här. Jag, jag kan inte direkt klaga på den. Det, det är någonting där som känns att det är för långt men som nämnt kan jag inte riktigt säga var man skulle börja klippa av den. Det, det skulle i så fall vara som du sa, de här sista 15 minuterna som blir ett ett litet extra slut och där också kamerarbete och liknande blir lite annorlundare på gott och på ont. Och... Mm. Det, det är också upp till var och en. Jag, jag gillade det definitiva slutet vi får. Men jag kan också se, som du sa, att det hade blivit ett lite mer intressant och luftigt slut 15 minuter tidigare. Så, mm, ja, okej. Okay. Det, det, det fungerar som det är. Men eh, humörsändringen som sker i filmen syns även i kameraspråket på gott och på ont. Och, ja, jag uppskattar det, men, men som nämnt, väldigt långt. Ja långt är det men alltså genom hela vägen så är det extremt kompetent på den visuella fronten i alla fall. Även i det kanske något eh, överdådiga slutet där så är det ju ingenting som haltar rent visuellt. Man gör eh, andra val ja men genomförandet är eh, riktigt riktigt bra och, och specialeffekterna man använder de eh, är Verkligen effektfulla också. Och mm. sättet de är, är genomförda. Det är, det är någonting som känns i kroppen på mig i alla fall. När jag, när jag tittar på filmen. Så det tyckte jag var helt felfritt eh, genom hela filmen. Och ja, därutöver bara en sån grej som eh, presentationen av filmens titel i den här filmen. Hur de har arbetat fram titelsekvensen där... Den är extremt bra genomförd. Jag bara spärrade upp ögonen där. Det var det som verkligen fångade mig för filmen. Och bara tänkte, wow, nu är, är det någonting speciellt vi har i, i, i faggorna här som vi ska få uppleva. Och ja, så blev det. Så att det, ja, rent visuellt extremt väl planerat, extremt väl genomfört. Det är ja den, den bästa rent visuella upplevelsen jag har haft på, på mycket, mycket länge. Utom dataknappandet kanske där i början. För det kändes väldigt typiskt på många sätt och vis. Hur mycket som skrivs och det här typiska trycket på enter när man är färdig. Det, det är väldigt överdådigt på ett, ett nästan överskådespelat sätt. Men, men därefter så blir det som du säger riktigt, riktigt snyggt och bra. Och jag vill på tal om specialeffekterna säga att man har både praktiska och digitala effekter i den här filmen. Men det är svårt att säga vad de ena börjar, vad de andra tar vid och vad som inte är specialeffekt. Därför det här kamerarbetet, den här känslan som bilderna ger, det här stilistiska valet som man har gjort, det gör att det, det redan ser lite, lite fluffigt ut i bilden och då är det lättare att gömma effekter på många sätt och vis. Jag ansträngde mig verkligen för att försöka hitta, var började det, var slutar men det... Det är svårt och det applåderar jag för då har man hittat en balans inte bara i bilden utan också i hur man applicerar effekterna på den. Så det är, det är riktigt riktigt bra här. Sen har de inte överdådigt mycket effekter heller för det, det hade inte gjort den här filmen någon nytta. Men det som finns är väl gjort och väl balanserat. Ja, ja, men visst är det det. Ja, det användandet av specialeffekter, det är, det är lika drömst som filmen själv. Det, det är svårt att särskilja verklighet från eh, fiktion här. Så eh, även där går det ju hand i hand med temat i filmen. Eh, så eh, digitalt, analogt, eh, sant kontra falskt i den här filmen, ja det, det går inte att skilja på. Ingen vet allting är bara en enda stor mardröm, men ändå en sån delikat mardröm. Jo men om vi ska försöka ta oss ur det här drömläget och lämna det visuella bakom oss så är det väl hög tid att summera den här filmen nu. Och mm, A Cure for Wellness har ju gett en, en hel del olika känslor och tankar men eh, det, det är kanske inte givet vad vi kommer att ge för, för slutbetyg här ändå. Nej, det är nog sant. Men vi får försöka samla våra tankar här. Och ja, vad ska man säga? Det, det första jag tänker på efter att ha sett A Cure for Wellness det, det är just hur makalöst vacker filmen är. Det här är en så extremt stiliserad upplevelse som, som är suggestiv. Den lockande och motbjudande på en och samma gång och på, på bästa möjliga vis. Bilderna de berättar nästan mer av handlingen än vad själva storyn gör. Det, det drömska fotot och det kompetenta kamerarbetet. Det, ja, det ger verkligen rätt stämning och känsla till den här filmen. Ehm, vid, vid flera tillfällen kommer jag att dra likheter mellan äh, A Cure for Wellness, och och Suspiria för de här filmerna de, de arbetar så mycket med, med bildspråket på, på liknande vis. De arbetar med ljud och musik lite på samma sätt. Och handlingen om en, en till synes oskyldig plats som inte är vad den utger sig för att vara. Eh, det här känns, med andra ord, lite som Gore Verbinskys hyllning till, till eurohorror i, i allmänhet och Argento i, i synnerhet. Och jag måste säga att, han, att jag gillar hur han har uppdaterat denna genre och, och sättet som han berättar sin skräckhistoria på. Men... Ja det finns problem med A Cure for Wellness slutet i synnerhet. Det känns som om filmen är på väg att sluta vid flera tillfällen men man bestämmer sig i sista sekunden för att ta med tittarna på en sista sväng om och detta sker flera gånger och det slutar med att A Cure for Wellness ger oss alldeles för mycket. Filmen spinner fullständigt loss till slut och går över överstyr i ett helt annat tempo och en helt annan ton. Och det tillkommer inte heller något nytt i, i denna galna finalakt. Vi, vi har fått all information vi behöver långt tidigare och, och slutet det skriver allt bara på näsan för min del. Konceptet Kill Your Darlings, det, det, det borde verkligen ha applicerats här för att klippa bort den sista delen av filmen och, och låta Cure for Wellness sluta när den är på topp. Även om vi bjuds på fler av de här välkomponerade scenerna så fyller det egentligen ingen funktion. Och Ja, utan den här slutgiltiga uppgörelsen som vi får och efterspelet som följer därefter så hade filmen kunnat hålla en betydligt mer koncis ton. Och det hade gett oss en starkare filmupplevelse. Men eh, ändå, A Cure for Wellness... Är ändå en bra film som visserligen inte är en unik berättelse men en unik upplevelse som berör och engagerar låter modern välpolerad eurohorror med en krypande stämning som ett lockande koncept så, så lär man inte bli besviken. Men det är ju inte den mest lättillgängliga filmen i världen. Den kräver sin tittare men de som gillar det, det mer udda i filmväg och ett långsammande berättande med mer psykologisk skräck så är det här ett mycket välkommet tillskott till filmsamlingen. Ja, först och främst vill jag ju säga att du har helt rätt när det kommer till att det är en vacker film för A Cure for Wellness är sanslöst vacker- Miljöerna, platserna, allting Till och med det som ska se smutsigt och skitigt ut känns vackert rent estetiskt Det är väldigt mycket tid och möda som har lagts ner på att få den här filmen att se snygg ut i precis allting Och gillar man när en film är polerad på det sättet då kommer man att ha ett riktigt Eldorado med den här Sen är psykologisk thriller skräck en eh, genre som kanske är lite svår för vissa att ta till sig. Det finns mycket gott att hämta här i skådespeleriet i mysteriet i allt som händer vad som är sanning vad som är falskt, vad som är sidospår, vad som är äkta och hur ser man skillnad på dessa. Det, det är mycket här som kastas fram och tillbaka och man kan ifrågasätta Sätta, när var egentligen vi säkra på att det var verkligt det vi upplevde och när kommer verkligheten att komma tillbaka? Jag uppskattar den här filmen väldigt mycket och en stor del av den är skådespeleriet med Dahan och Isaacs främst men även Goth i sin sidoroll. Det är, det är snyggt gjort, det är givande och håller hela vägen igenom. För min del så tyckte jag att den var alldeles för lång för sitt eget bästa. Jag kan se valen man har gjort och förstå och uppskatta dem men det hindrade mig inte från att ramla ur den ett par tillfällen och jag fick verkligen kämpa för att komma in igen. Men det är någonting med bildspråket här som gör att man vill hoppa in och se vart allt kommer att ta vägen så... Där historien kanske är svagare så fortsätter det visuella att imponera. Så mm. gillar man den här typen av film med mycket klassiskt men också mycket nytt och ovanligt då kommer man att få en riktigt häftig upplevelse att se på den här filmen. Förväntar man sig någonting mer klassiskt typiskt skräckfilmsaktigt så kommer noga Cure for Wellness att kännas lite lite udda som filmval. Så jag rekommenderar den här. Om man gillar det annorlunda om man gillar det psykologiska, och om man gillar där både yta och substans för ungefär lika mycket utrymme. Ja, det, det är en, en säregen blandning man, man får här. Och det är en blandning som kanske inte faller alla i smaken. Men ja, ge det ger en liten smut och, och, och se om, om smaklökarna spinner vidare. Så ja, då får man en upplevelse utöver det vanliga. För ja, det, det är säreget, det är unikt, det är speciellt, det är vackert, det är mycket. Inte felfritt, men tillräckligt för att säga att man, man borde ge den en chans. Ja, en chans förtjänar den verkligen. Och gillar man den inte, ja, ja man försökte i alla fall. Man berikade sitt filmtittande lite grann. Och det kan behövas då och då. För mycket popcornfilm har, um, har ingen bra effekt på, på, vare sig filmindustrin eller dig som tittare. Nej, det är kanske bara för popcornindustrin då kanske, va? Något sådant, ja. Men om vi går vidare i vår Halloween-upptrappning nu så blir det ja, fortfarande lite psykologiskt nästa gång. Men eh, det finns mer av det klassiska här för nu kan det bli eh, kladdigt på många sätt och vis. Men vi får ändå ifrågasätta hur mycket av det vi ser är egentligen det vi upplever. Ja det får man väl lova. Man, man sätts på prov nästa vecka. Eh, man är ute i det mörka okända och man stöter på någonting man inte har sett för Kan det här vara sant? Vad lurar där bakom och vad är det som håller på att hända egentligen? Det är många frågor vi får i huvudet till nästa vecka och... Ja det är en, en riktig labyrint att springa för att, att försöka ta sig ut med, med livet i behåll men ja det är, det är skräck av, av galaktiska mått som väntar i nästa veckas avsnitt så mycket kan jag säga i alla fall. Ja, det är ju en, en film som har många likheter med en annan galaktisk skräckfilm som vi har tagit oss an, där det vid första anblick kan verka vara en ren kopia av den klassikern, men det är inte riktigt hela sanningen där finns mycket här som är annorlunda som går en helt annan väg och som ändå får det att rysa längs ryggraden och mm, det, det blir en um, en svår situation för de inblandade, de är ute i det mörka de är vilse bland stjärnorna och även om någon kunde höra dem skrika så är frågan om det finns någon hjälp att få Ja, jag undrade jag. Det, det känns som eh, vi får försöka klara oss själva. Vi eh, är helt isolerade och, och försöker helt enkelt ja, göra vad vi kan för, och, för att räddas undan vad det nu än är som finns där. Men, men något måste det väl ändå vara som är där, eller? För eh, ibland så, så kan jag faktiskt betvivla min, min, min, mina egna sinnen och vet inte vad som händer. Så jag hoppas du kan hålla mig i handen och, och guida mig rätt eh, så att vi slipper förlora förståndet fullt ut. Ja, vi får försöka att hjälpas åt att fly undan den här unskan som vi ser komma i horisonten.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 Radio Escape